Bios teunetik bain. Laroi ta beti punto astian, anchet erradia, sortida espekulazioari esker gantzoa. Eta zeio horren errepika Ostiraletan Orgubitatik aurrera Arratxalde hon edo zioz ere esagatik gan, gaude, berriz ere, ba, ezker gantxoan, ba, bioste gunetik behin, nantxeti erratian, lalokita beti puntu zazpian, Arratxalde on, jarkoi. Arratxalde hon, gorri, eta bai, gaurkoan ere men gaitu baina, bueno, gaurkoan, nahiako genuke, ona ez etorri izatea, ba, betiz bezala, gure euskal herrian, mota guzietako berriak izaki, baina, txarrak nagusitzen direlako, eta gaurkoan ere baditugu, dugu, Baina, bueno, pentsatzen dugu zuek ere jakingo duzutela. Eta, Besterika, be, e, gaurkoan, e, gai interesgarri batzuekin gat, gatuzkizitu, zeintzuk izango dira, bisar gorri? Bueno, ba, gaurkoan egia ba, formato pitxin bat ezberdina da ekarriko dizu gona, oa ingoan, ba, ba, burutu beharrean, egia sa, dugu batek, utxegindulako azken momentuan. Baina, Na, bueno, gauza da, profesionaltasunaren gajeak. Ez da? Bai, bai, bai, bai. Eta ez dugu inori erroa bota nahi, inori zer leporatzen. Ba izan, lehenik eta ben, ba, jarko ekemen, ba, ausnarketa kontakizun txukun bat prestatu digu maiatzaren lehenaren inguruan. Ba, Zeren maiatzaren bat, jaieguna da, bakarrik, borrokaguna guna, haren jatorria, bueno, hor izango dugu jarko intzuteko aukera, eta ausnarketarako parada polita. Eta gero ja, irrazioari, ba, segida ematiko edo, Nagisu emezala, hemendik ba hiru astetara e, baditugu ja Autezkundea ganean, bihar bertan abiatuko da kanpaina eta, bueno, eta bueno, ba gara bilenen artean bihar bertan, laru ostiralean abiatzen da kanpaina. Orduan 12tik aurrera, zaustegunetik, zaogaindik justu hemenik labordu barru abiatuko da kanpaina eta bueno, ba gukingo dugu ba gure analiz si propio bat edo gure arteko ausnarketa edo estabaida ikusiko dugu nola bukatzen duen honek <risa> segun eta ze bidartzen dugun batak eta besteak ezkergantzarekin <risa> eta hori da bukatuko dugu nola ez ezkergantxo komun batekin oi no? seguro baiet atu zuen bezala gure gaurko e, lehenen goitzak ba, seriotasun edo kezka puntu bat izan dutela la uste dugusuma dezakezue eta zergatik izan denez galditu ez zute zure burua, atzo eta gaur mono bueno, berriak irakurri baldin baitu zuen ikuste dut nahiko argi duzutela e, gure kezka nabarmen honen zergaia ze denez, eta hau da ba, beste behin ere ba, estatu Espainiarrak. E, burutu duen, jatxakit, amaikagarren erasoa, Euskal Herritarren kontra, eta engoan, ba, azken boladan askotan, ba, jomugan izan duen bezala, gazteen kontrako erasoa bat izan da, eta ez edonolako erasoa, baizik eta, bueno, ba, bere garaian landu genuen, ba, abunduan, abenduan, hori oh, eta sortzi gazteen kontrako epaiketa bat, burutu zan, ba, bimila amargarren urtean, atxilutu gazte batzuk segiko erakundeko kide izateagatikan, abenduan epaituak izan ziren, eta, bueno, hain sententziaren zain zeuden, eta ez aile beste gauza okurritu Estatu Espainiarreko indar poliziei, ba, audientzia nazionalearen aginduz, ba, sententzia bera, e, kaleratu oplazaratu aurretikan, abokatuei horren beharri eman aurretikan, hasi gazte batzuk atxilotzen. E, beste bain ere, uste dugunean dagoeneko ja, ez, Jodula muga ez, ja ez da estatu Espainialak, ba hauek ere egia san sorkuntza aldetikan badituzte beraien baliabideak eta pues hoengoa, ja sententziatera aurretik abiatute alago sarekada eta enbat gazte atxilotu izan dira eta hemendik gu mezu harri bat bidali nahi dugu. E, horren adierazle da herriarexsi beldur diotela. Beldur diote herri honek dakan erantzun gaitasunari. Beldur diote herri honek adierazte duen elkartasunari eta Beldur diote herri oneri. Horregatik dira horren beste eraso eta beste gabe ez gaituzuek zuek ikilduko eta bai euskal gaztirek, eta bai euskal herritarrok tinko segituko dugu borrokan. La por dinero, por tu madre, o por tu padre sí, ya sea por sexo, por amor, por tu familia, tu pueblo, ya por tu barrio, por tu patria o bien tu país, ya por vivir un poco mejor o para poder subsistir, qué decir y qué decir y qué decir. Ya si gusto los colores, había buscado tus valores, qué decir y qué decir y qué decir. Si las cosas cambian mucho y te puedes confundir, ahora lo como, ahora los miedos, lo entiendo ahora no, ahora me pillo Un boto quien no, no, no, es vuelso, la cosa del día que Euskal Herritik aterako, Bizarrgorrik esan duen bezala, atxiloketak Euskal Herrian, baina beste motatako jazarpenak ere baditugu. Eta aipatuko dudan gertakaria, ba bueno, aipatuko dizuet pixkat kokatu zaitezten. Ba, duela ia batzuk erronkari aldean ba, ekologiztalen mape batean e, ezkutatzen zen ba, talde fascista bate deitutako ba, kontzentra bat zegoen, eta orduan ba, bertako bizilagunek eta ingurukoek kontra ba, kontra zea batek konzentra bat zuten, e, ba imen duagontzen e, bertan abertu ziren ba, pentsatu zuten bezala ez, bi aldeak e, bertan zu den, eta bueno gauza da Ba, maik alagun daudela hauzipera tunedituzte, e, fasisten aurrean e, protesta egitea gatikan. Karo, esan dugu, ez? A, txiloketak, isunak, hemen dena da debalde balde, e, herri boteraren aurka, eta azkenean, ba, Hispania berde zen taldeura, bertara agertu zen, eta hauek egin zuten azena, e, zubi batean e, izan zen, or, justo zubi batean ondoa, bertara gerturatu ziren kontra konzentran, eta, bueno, bat, irudi azkenean... E, Ausiko peratu nahi ditu estala noski ez da echaronegin eta bertako bizilagunek eta babes eskaini diate 11 baina bueno, jakizuen nola dagoen dago egoera Euskal Herrian eta beraz, tentu zibili baina adi ere, aldi berea. Bueno, eta oa ingoan, kirol mundura ingo dugu salto, eta, bai, egia da, irrazaionetan gu txitan, inoiz, esesatearen, ba, kirol munduaz tertzen dugu, edo kirol inguruko berrien inguruan osnartzen ba, dugu, edo, baina, bueno, oa ingoan, bai, ba, ezzinbesteko ikusi dugu, ba, atzo bertan, pues, plazaratutako... E, futbolaren sindikatuaren eskutik e, adierazpen bat egin dute eta greba deialdi edo mehatxu batez bueno, normalean irrazeion datikan alako deialdiak, hau da, greba deialdiak taula babestu ditugu normalean ez, azken finan, ba normalean grebak, ba langileak bere eskubiak ez galtzeko edo eskubide duin batzuk pues, lortzeko ez, bor, burutzen duen borroka molde bat da greba, tresna bat eta normalean bagu beti borroka, langile borrokearen aldekoak gara. Baina bueno, behorengoan ba baitugu nola baiteko ah, zagigun edo, futbolariak ez baititugu ez dara langile normal, arrun gisa ulertzen ere, eta zer dela eta grebao ez? Ba adirazpenean diotenaren arabera, ba e, futbolariek, ba ez daudela, oz datoz bat, Ba bai Liga de Futbol Profesional eta Telebistak ba Lortutako akordioa diru banaketari da okionez Lehenik eta behin, ez daude doz, beraiek ezin inizan dutelako parte hartu negoziak eta horretan Bigarrenik, diotelako, egiten den banaketa Lehenengo eta bigarren mailakoen artekoa Desoreka handikoa dela Hau da, zuek pixkate ikus dezazuten e, Diruko purua euneko laro gaita marra Lenengo mailako taldekoentzat izango da banatua eta 110 soilik bigarren mailakontzat. Ceresanik es ja bigarrenen mailan un soilik eh seguridada soziala pagatuko hiete eta lehenengo mailako emakumei ere soilik seguridada soziala pagatzen diete, esa ja ikus dezakezu ikus dezakegu geneon arteko ja zer banaketa egiten duten, oioa dagok esaten duguna, Eta, adiez, ba, frantzian, alemanian, laro gehi, eta hogei, da, banaketako hau da, Espainian bitu aldean diadago, naiz eta bestetan ere, on, oso horrek ez izan, baina, badago hemen, irugarren puntu bat, beraiek, uko egiten diotena horri, baina, hemen erabaki dute, ba, gobernuaren lege baten bidez ere, ba, futbolarei, ba, diru geio eskatzea, impuestoen bidez edo, gehiok kenduko dietela, Naizta haiek dioten, horregatik ez dutela grebari daiten, nahi kezutu ez duzte hain bat batean horren besteko garrantzia edo importantzia ematen dioteniko hain diruaren kopuruaren engota bigarren bain artean. Kolektibotasuna, ez dut kolektiboak kolektibotak bihurtuko zideanik. Ez dut uste, baina eh? arte ala hori jaramunan direk izote egin, no, garrantzia handik Eta oen bat parten, justo tartean ere haiei ba, diru pitxin bat, dakaten dirutza horrek bat, kentzagatik, ba, deialdi bat egiten dute. Bueno, nikor hor zuek ikusi, hausnar dezazuten, zuen uste ustezen den benetako zergatio argudia edo grebaren mehatxu hori Eta bueno, ba, diru kontiak utziko, baina kasonetan ba, futbolarietikan bide gira, ara, bide gira itzuli gara berriro ere, eta ze gertatu da bidekin. Ba... E, e? Esa, bide guztiak bukatzen bukazen dute. Bai, e, kuriosa gertatzen da, batez ere gipuzkoan, eh? baina ara, ara, ze gertatu da bidekin, ba onmen gipuzkoako foru aldun diak, Beste kereia, ez dakit nola esan den euskeraz, kereia esango dut, bazpo, barkatu beste itze bada, baina azduakit, ez esan den. Kereia bat aurkeztu du, beste eginiz diren obra batzuk aurkitu dituztelako lako AP batean. Joder, AP batean azkenean norbaitek lan egin handu. <laughs> hau da galdera gota bar duguna. Zertan ibili diren, hau da, e, amazazpi, koma bat milioi, ordaindu ziren Eta baorko zati bat, omen, nubra batzuk batzirela, egin hau marka da, eh? Jo, eku, joan mordugu lanera, ure orduak sartu, eta halare batzutan, eh, komei ekin, eta hemen batzuk, iepa! Beraz, ez dakit, azkenean ere hautezkundeak urbil daude, baina jode, ematen du mierda, hola sangut, mierda, leku uzitan dagoela. Espainian asko far egiten zuten batzuk Espainaldeaga ikusita, baina, eh, Euskal Herrira itzultzen garenean ere, eh, ez gara moz gelditzen eta besterik ez zemen e, bidegi kasoarekin beraz, jode, ba ez da mauka, ez da mauka lan magikoak egoten omen dira ez da, bidegi hau zitara eraman dute kera bai, jarri bai, bai, bai, zein egon zen bidekin, baina bueno, hor usten dugu zure begiratu, bidegi, eta begiratu ea, zein zekibiltzen ziren har. Ea, da salto egingo dugu orain arae espainalera ta ere dirukontuetan zeren esan dugu Euskal Herrian ere badago la mierda baina jode espainaldean ez dira gero zer esanik ez claro pideki ateratzen da ta orduan ze dute espainan bauez geratzen gal eta ze gertatu da kaso horretan espainaldean ba naseiro hau da aliantza popularrean e, diruzaina zena ba aipatu dula e, bueno aipatu zuen hobeto no? esan da gozen gozak ongi Hau da, e, larogeita margarren amarkadan, ba, epaiketa batzuk egon ziren, eta, bueno, ez alderdi ez, Popul, alianza popular orduan, alderdi popularra, uler gaite zer, ba, oraintxe famatoa diren, kuentas B eta oietakoak ere bazituen. Gauza da, epaiketa bat egon zela, naseiro hau, ba, nun baite, e, zea, e, izantzela ordin zuena baina, klaro, e, atera dira, edo, egunkari batek atera ditu, ba, berak, e, epaitegi aurrean egindako... Transkriptzio edo deklarazio batzuk Eta esaten duenez e, Larogeita marretikan e, Jose Maria Aznar, bai, azoresetako azores Gerlaria Ba, jakituna zen Be kontu hauen Triki maioez Eta audena, hau da Alderdi popularra esan dezakegu Berrogei urte daramala mala kaxa batekin, eske, eske Berri irakurtzen dut e, Erraza da esatea, eh, berrogei urte Eske, eske irakurtzen dut eta kriston farregura Sartzen zait, eske esaten duzu, a ber Gero hemen zeurpe girekin atera bartsara horreta ez gu gara baina baina duzute dago dena finantziatua. Eske dago indignatua, hori jakurtzenago berria ta esmateit kristonan. Ba izugarria ez ba nola gainera, ez beti izan du gaina diskurtzo nahiko zentsur zentsurretan bedi bereek direla eredugarriak, ez beti ba araudi horren barroan jokatzen dutela, legeak bes babestu behardirela, errespetatu eta eginarazi incluso eta gero pues bueno hartzen nola ba, legeoien, ba, bespean, fian, aiek erin, aiek ba lege horien babespean azienfien haiek egin haiek kontrolatzen bait lege horren kontrago bueno sin más legez campo dauden hainbat pues ez dakit, jokaldi ezberdinak egiten haien pultsikoak pues pues gizenduz gizenduz gizenduz eta bueno haietu daia puntu bat nun ez da bateko kontrola Pues payee, paiketata, bueno, arlo juridiko ari dagokionean, nun, bueno, pues ya sizai pixka zinpristintzen pristineen hainbat esto eta ideatea zen, Bata bestean atzekit, ba ze nolako? Ez hautza zekaten hor gordea, akumulatua, hautza bildu, hautza bildu. Eta en hautza guztia arrotu eta bueno, eta Tamalgarria da, nola oraindik ere Espainia oraindik jendeak Ba, Pepen gan nola baiteko konfiantza oki ezaket, nik aldako gauzekin benetan eskesturrele eta lur, jureatota hau zabalik, eta nahizun bezala esan, baina nik ja eskestakitza Nik hausnarketa e, bat egin nuke honen arira eta da e, naseiro hau izan zen diruzaina espetxeratua gero gontzen best, bueno, espetxeratua urte batzuk bak, ikunola batez zuten batzuk espetxe zigorrak ondoren beste bat egontzen zen, ezakit ondoren dolenago, pepeko diruzaina berdin bukatu zuen Gero, barzenaz jauna, berdin bukatu du. Orduan, zer gertatzen da alderdi popularrean. Diru zainiak bakarrikek betetan iduzte kondenak. Alderdi popularan inorrek ezak zer diru bakarrik. Txibos piatu ez, ditzen zaio. Bai, ez da, neko sospecho soa da bintzat. behin arrapatuta esan dezakezu, ba, guk ez dakibu ezer. Bi aldiz arrapatuta, inusenteak direnak esan gute, bueno, agian etzekiten ezer. Hiru aldiz arrapatuta, baina baina... Zoning? Zer da? Meu? Zer tektik te maio dituzte hori barruan? Azuk esan duzun bezala... Agian ilegalizazio eskatu barko liztetek, eh? Hombre, ba, nik, ez dakit, edo... <inaudible> me azuk esan duzun bezala, ez praktikamente berrogei urte dira... Nun ja aidantzen batenez, berrogei urte kipilbide, hau da... Sapeperen sorrera gatikam praktikamente... Da, eman den, jokabide bat... ordun jokabide hori asetikam, ba, legezkan pogon baldin bada eta kontuntan hartzen baldin badugu, bailek, ba, ba fascismoarekin ere dituzten, pues, elkar lanak, edo, bueno, begionez ikusten dutela fasismoaren hainbat jarrera eta jokamolde, mazuk esan duzun bezala, gauza gutxeakotik ere, Euskal Herriko hainbat eta helenbat mugimendu eta alderdi, ba, gara gait jarraituak eta legezkanpoko hauziak edo ereki dizkiete. Orduan bada garaia ere Haiek sortutako Legez kanporatzeko prozedurak O hain txak Haiek jasatia, ea zaian Ba bueno, hau da Berrik ekarri dutena, gure haus narketak Igusten duzutenez, ba, naiko moskeatua Gaude, haserre, nahiko haserre, baina eske gaur egun gaude mundu Honetan aserrez Ba zaude, uff Arazo bat daukaz Eh? Baraiten dut, baina arrazoi daka jarko Besterik, Be, gero jarraituko dugu Oren tse, musika bizkat Eta gu aurrera jarraituko dugu Gigante <tose> Erratzalde bat That lost of my remember it's gonna shine at the this is an emotion the sad dagger and yeah us sentimento ex mercato ride sai ga este ga ba by lucky Venonena bella Fazaki! Si sabes de mamba te que planifiqué una ola. Está soñé como it's a dance my dance go to ZAMEN ZENTAN ELKAR MAITATU ZORO GERREA Esan dugun bezala, bainguan, gure teknikari eta esataria ya iragorri ez dugunetikan Eta bueno, pues, egia da, eh, iragorri euskal herrian dugu Maiztaren ikan ezker gantxotikan ez inizan duen pasa Produkzio sistema kapitalistak baitu adoka Oida, eta olorezak ezbunez, ba lanean dugu Piskat, irupiskat, biltze asmoz Orduan, ba nire gorriko hendik ezin izan du gure etorri baina, bueno, hoa gure teknikikari esatari eta gure denetari den hau jau, ongi hongi saldozatxute, eh? ba, jai, bueno, ezbarkatu, maetzen lehen hain inguruko, ba, historia piskat prestatu du, ba, uste dugulako, ba, horreko estiralean, maetzen lehen hain izan duzan, eta uste dugu, ba, badelein garantzitsua, ba, jendeari piskat saltzea Maiaetzen lehenaren bazergatia, ba, jatorria, nundik norakoak zetikan, deitzen zailo lan, nazioarteko langileen eguna, zetikan da maiaetzen batean eta ezapiriaren hogeita batean, edo kainak sei, edo iraileko lehenengo astelena, bueno ez, ba horretarako dugu hemen jarkoi, eta bueno, ba nik kaldera batzuen bidez, eta bera luzatuko denean nahi duen bezala, azken finean, bere ideezan da eta beraketak amen hautsa eta nahi dun bezala, pues seiatuko gea piskata saltzen maiatza lehenaren zergatia. Bai, ez da, ba, garrantzitsua iruitzen zaite gau eta azkarraitez, eh, askotan, ez, eh, jaiegunak ospatzen ditugu eta badakigu egun batzuk eh, asmatuak izan direla, ba, ekonomia kapitalistak ba, dena hirenzteko daukan joeragatikan eta bere merkatu ilazizio guzia eta salmentak igotzeko, baina gero, badaitugu jaiegunak Zer esan bat dutenak, ez esan daiteken bezala, ez dakindungo independentziaren eguna, ba, ez duzu kontestu lehitzatu, ba, argi dago. Baina, interesgarria iruditu zitzaidan, esate izu. Maiatzako bat, galdetzen duzenan jendeari, balda zergatik maiatzak bat den langileen naziarteko eguna. Eta, bueno, ba, pixka torren baitan, ba, egin ditut etxeko lan batzuk. Batzuk, eh? Zer gaia sakonki hausnartuko banu, ba, igual iru saiotan, hori ez nuke bukatu. Baina, bueno... Eta zen piskat gaira, zuzenean, ez da? Zergatikan kontestualizatuko dugu piskat maietzaren lehen hori. Hau da, e, egun honen jatorria greo batean datza. Txikagon gertatu zena. Zehazki jaimarket eskuarren egondako mobilizazio baten on. Hau hori, da, estatu batuetan, ez? Horis. Parantzalik ez dengoteko. Batek esango du, estatu batuetan? Bai, estatu batuetan. Zer gertatzen ari zen estatu batuetan? Bara, joietan... E, Estatu batuetan industria irautza, zegoen bere garaidik, potentenetakoan. Igual eskigo zuze garaia zanpiskatea. Abai, barkatu, ez dizote zan egia da. Hendea piskatuko atzeko ea marultean. Na... Mil, mila sortzire undalaro geita gaude, estatu batuetan. Eta bertan zegoen, ba, industri iraultzaren aro potente bat. E, takizuten bezala, kolinizazioa ba ekialderako bidaia, begatu, es e, o este, o este Mendevalerako bidaia, Torideña, baina bueno, estatubatuak, ba Sevilla nor eta ze gertatzen zen, ari zala jasotzen emigrazio handi bat, ba Europatik,an, Espania, Italia, Portugal, Alemania, Rusia Alemania, Rusia da, leku pilla batetikan. Azkeran zertzegoen hor jende pilla bat, lan beharrean. Eta, bueno, ba, hori aproxatu zinda usteare indartu zebilen. Zergertatzen da, mila, batzun, mila sortze dundalero orduan, langile mugimendu antolaturik zegoen, eta sortzi orduko lanaldia, aldia, sortzi orduko lanaldia norbaiteri ezaguna egin zaio. Bere baitan, hori borrokatu nahi zuten. Ose, gure ustez gaur egun, oiko nadana eta normaltza joten duguna ez, sortzi orduko lan aldi bat, eta, bueno, nahiz gaur egun, bezagertzen azideen. Ba bere garaian borroka alatzak zozten eskubi doi lortzeko Eta bueno, bortzozten ez, ba berriz ereko katzeko Estatu batean gode, Chicago nahi zuzen ere Eta sortzi orduko lanaldiaren aldeko borroka batean Hori da, Kanadan amarka batzuk lehenago ba, Borroka horretan e, aurrerapenak eman ziren Baina bueno, estatu batuetan oraindik ez. Ezta Eta orduan, ba zuten greba deialdi bat Dea greo, de, eh, Greba deialdi hori maiatzenen batean Hau da, horregatikan, maiatzaren batean eman zen. Zergertatu zen, maiatzaren batean, greba deitu zen, etzeren akordiotara iristen, behekizute betiko tirabirak, eta greba luzatu zen, mobilizazioa luzatu egin zen. Norain, nor, noraino, maiatzaren laura arte. Eta maiatzaren lauean, hau dena bukatu egin zen. Ze gertatu zen bitartean. E, negoziazioak egon ziren alkateak martxaba bestu zuen hau da, e, afiliazio haundikoa, e, gehien zeukan sindikatua erderaz esango dut ala puntatua dukaderako, zen noble orden de los caballeros del trabajo. Izen horrekin, eh, tela, baina bueno, ze gertatu zen, ba, mobilizazio zailen artean anarkistak, sozialista eta barrere bat zeudela. Orduan giro horretan baitan, ba, maiatzaren e, maiatza lauean istiluak egon ziren Ze gertatu zen, ba, gaueko bedatziak aldera, eh iriko alkatea, ba esantzuen bueno, e, egon zaile langileekin, e, bukatutzat ematen dut eh egun hau eta joeten aritzela, ba dirudienez, eh beti bezainargi poliziak erabaki zuen, bueno, ba alkatea jondenez, hau desegin barko dugu, ezin dira langileak hemen egon. Hau da, eh Jai Market Squaren eta zer gerda duzen, ba patean lergailo bat ler egin zuen polizionaldean. Eta ordun polizeak oldartu egin ziren. Horrez gertatu zen ikalargarrizko istiluak, hildakoak, batez ere langilleria. Eta horren e, ondorioz batxiloketak, batxiloketak gertatu ziren. Zenbat jende atxilotu zuten? Bueno, eh bueno, zenbat jende le lengoesan dezakegu, ze nolako incidientzia izan zuen haudenak. Imaginatu. Ze nolako mobilizazioak izan ziren, eh, garrantzizkoa. Philadelphia Telegram agudes queras actituditud a Indianapolis journalpolis journal los desfiles callejeros las banderas rosas las fogosas arengas de trubanes y de magagogos que viven de los impuestos de hombres honestos pero engañados las bolas y amenazas de violencia señalan la iniciación del movimiento claro imagina tú tuvo un táctiqueín está zuke zerbait egiten duzu, eta erasoan egiten duzu. Eta, klaro, giroa berotzen, eta hori esan dugun bezala mahiatzaren lauan, lertu egin zen dena. Ba, pertsona batek lergaiu bat zuen gero poliziak holdartu egin ziren. Eta horren ondorioz, kalkulatzen da, berrun mila tik gora langile hartu zutela parte mobilizazia huetan, eh? ez da, makala, hiri batean, berrun langile ba, martxan aritzea. Eta, bueno, e, hori dela eta zortzi e, hor duko deialdiarekin, Izti jauen hontean, sortzi pertsona atxilotuak izan ziren, okerrez banago. A ber, pati... ber jarkoiz zer hitzen baren zaizu, ja, pixkat, Betzi. jartzen dugu minutu bateko musika, jendeakola berriz ere ausnartzen duen gaudela mila sortzerun, daragoizagaren urtean, esan duzun bezala ez, estatu batuetan kapitalismaren oldarraldi izugarria, jendearen beharraz probe txatu zezaien esplotazioa, Eta gutxi batzuen, ez, aberastezunai handitzeko, enpresa, multinazionalpio, azortzeko, aieneko izpenproduzio alik eta gaztu gutxien mesede gutxi gutxien masuetan eta etekin handiagoen eukitzeko, ez, jendea huerta azuk eman, kontuten dauki garaia hartan noendik, ez, sozialismo beraren sorrera orzegola marztan gelezekin, ez, jendea pixka kokadezala bere buruan, nundago, nintzak izan, jarrezago musika pixka, barnera ez alazuk, erara ez eduzun, informaztu gutzia, sortzi Hortuko lan aldeko borroka Greba bat, negoziazioa zioa Negozia zen apurketa Matenez baldin baderek, poliziaen horolda Raldiaz, jendea pixkaz kokatu, pentsa Musika pixkazan lehazeko, eta ekingo Diego Berriro Venga Como eskla bostiain la poder sobre dividir con miseroso salario que no llega final de mes y el tirano cena de dólares un mansón la vida le moludo mienta y cualda campesino si o se torna en arma de libertad yo sé que nuestra lucha está en la un y qué negras por las todos no nos harán. Ba, bai, Audirasoena abestia eta pixkat egoerra hurbiltzeko ez da, e, Baun batez borrokatu egin zuten langile hauek errepresia pairatu zuten, eta azkenean e, atxilotu bastante egon ziren gertatzen dena da batzuk espetxe zigorretara bideratuak izan zilela eta beste batzuk ordea ba, horkara e, hau da George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab, August Spice, Albert Parsons. Aukdenak eta beste batzuk hor e, e, zintzilikatu egin zituzten bertako gertakarien ostean. Eh garaioietan egondako arazo handiena izantzen batetik e, interes ekonomiko indartsuak zituzten enpresariak uko egiten ziotela erreformaneri eta besteak e, gobernuak berak ba izantzuen eh hau da inplikazio falta, ezta? Azkenean eh eskubiden aldeko borroka bat izantzen eta okerna da hori. Ez, e, gaur egun pentsa ez inakiten zaigu, baina kreba baten ondorioz Amar pertsonein guru zintzilikatuak izan zirela eta beste lauzpabost Espetxe zigorra betetzera bideratuak izan zirela Beraz, e, pixkaten hundi datorren maiatza bata, hau da, borroka baten ondorioz hiru egun egon ziren, borrokan, batetik laura, bueno, laugun, batetik laura eta azkenean, zango zutela lortu aldu zuten 8 orduena, ba, bai, 86 seian bertan e, ba, sektore batzuek bultzatu egin zuten 8 orduko lanaldia inplikatzea eta baita azkenan ikusirik, ez? lortu zutela beraien helburua, ba, beste egunetan estatu batuetan ere eta munduan zehar antolatzen hasi ziren berandu xago besteleku batzuetan, baina bueno, estatu batuetan antolatzen hasi ziren eta azkenan lortu zuten, ezta? Beraien 8 orduko lanalde horiek ezartzea Eta, bueno, beraz, e, garaipen bat langileen mugimenduarentzat tzatnun eta estatu batuetan. Zeinak esango luke gaur egun. Alare, gauza kurioso bat, aipatu nahiko nuke. Munduko herrialde ugaritan, lanaren, e, bai, langileen eguna ospatzen da, baina Amerikako estatu batuetan, Andorran, eta Kanadan, eta Kanadan ez da ospatzen. Zergatikan, ba, izan dezaken konotazio langilearen aldeko, konotazioaren gatik, eta, ba, ekizu, sozialismoa, komunismoa eta talako ze ideologiaen ba es eh reklamozi... hori da beldur horregatikan beraz nun nun sortu zen maiatzak bat estatu batuetan nun ez dira aspatzen estatu batuetan eta beste herri batzuetan curioso datua eta nire garantzitzua ez dut oso ongi kontatu dato topila daude eta azkenean ez liatzea gatikan naiz, baina bueno gertatzen dira olakoak ez da nire jarko, izan da ez, interesa bat duzute, inderanetan bilatu jaimarketeko estoa, e, borroka ja, baina germeneko sarraski bai, eskela da, eskela da, eskela sarraski bat izan zen azkenean bai, polizia batzuk ziren eta hori, baina, baina eskela gero kontrakoa ere gertatu zen, saraski bat e, polizia bakar hiltzen eta zoritu batzuk, zukaipatu zuen lergailu. Jaio... gaiu horren baina gero sarraskia gero ratorri zen, eta oh, esan duzun bezala bukatzeko ba, oi, ba, e, estatu betan gertatu baldin bazen ere, ba, estatu batetan Kanadan, Tandorran ba, nik hasien aipatu dizuen bezala ez bazetikan dan maia bat, eta ez bestekun batean ez, leku haietan irailaren lehenengo hastelenean ospatzen dute eta alarez da ditzen langileen nazioarteko guna, baizik eta labordei, lan, lan eguna, eguna tokate los pies Zaten den bezala Eta, bueno, azken fina ba, ba, e, Piskat hornekin esan nahi duguna ba, Egunak, normalen aldarrikapen Egunak dira Garai hartan gauza bat Lortu zan borrokaren bidez Hau da, borrokak merezi du Borrokatzea merezi du Gaur egun, garai hartan Eta azken urteotan Borrokan bidez lortutako eskubide Pilla galtzen aigea e, Ezin dugo jutzi heldu e, barrio gugego eroni Eta alako egunak saten diguten bezala e, zezer zer lortu nahi baldin badu Borrakatu bardugu Eta gukeok egin bardugu Geron egin bardugu beste inork ez baldu Ez baitu egin guk ez badugu egiten e, e, Eta hori da Eta pentsatzeko ere e, dato bat eman nahi dut Mila sortzi dundalara ogeita seian Amerikako estatu batuetan Sortzi orduko lanaldia ez harri nahi zuten Pentsatu zuen inguruan zenba jende egiten duen gaur egun Sortzi orduko lanaldea. Besterik ez Auxa de adena. d'aquells carers on han mort tan sorrent deixant herència la seva experiència desobats on van ser debutats kaitzen klase magistral onen ostean e, lehen aipatu dugun bezala, oain pixkat errepazotxo bat edo ingo iogu oain bihartik aurrera bueno, e, iru, iru ordu taerdi barru abiatuko den, hautezkunde kanpaina hautezkunde garaia edo. eta bueno hor ba, batez ere bueno, ez dakizuen entzat e, igual bada Ba da ez aukera igual batzuko oraindik horren berriz ba, bai, ba baia bihar maiatzaren betzean eh, ez 8 abiatuko dira eh otros abia de da izango da eta bueno, baina ze auteskundeak, ez, espainiakoak, Euskal Herrikoak e, bueno. ba, esan ba Euskal Herrikoak euskalderrikoak, ezta? Bueno, ba, ez oi esan barrun ba, tamalez tamales, gaur egun oraindik ezin dugu aipatuz horiek. Euskal Herriko hauteskundeak buru ditzakegunik, baina bueno, bai, ba, bueno, Egeuskal Herrian hauteskundeak burutuko dira eta seri eman bar diogu bozka, ez o ze bostatuko da, ez dago jokoan. Bai, jokoan ditugu udaletxeak eta aldi berean, ba, herri aldea bakoitzari dagokion instituzio nagusi hori, diputazioa edo dena delakoa da zaion horri. Ez, orduan ba bakoitzak bi bozka emateko aukera izango bat bere herriko udaletsea eta gero pues bera herrialde hortako parte denean, neñean, pues herrialde hortako kudeaketa instituzio horri e, bozka emateko aukera ere izango du. Bueno, guk hemen bidaso aldean sort, bidaso aldekoa garenoz, pues Endaia kampoa nutzi beharra dugu, bertan autu eskundakia paraldekoa burutu bait ziren dela ja Orduun pixkat, pues, irun e, onjarbiko errepasoa ergin dezakigu, eta hor bazenolako errepasoa ingo dugu, ez? E, nik ustut hemen nahiko argi jendea daukala batez ere zeinien kontra egon gaitezkeen, zeinen alde baino, eta zeinen alde sartu baino lehen, lehenengo gustatuko hori zeiguke bazuei pixka eta xaltzea, ez? Igual gaur egun, ba, zelai, ez? Joko zelai honetan bazenolako jokalariak ditugun, ez? Ya que futbolaren kontra joko dugu Fútbol metafora batera Naizte jarkoia muturra gertu duen Zer du Ba, ahi ez, irunen, benni pein Dakagu PP Nola ez, hor dago Naseiro, ahez ez, naseiro ez Gero Pese, ez barkatu zantzen Ahez, pese, bueno, ez dakila nola izendatu Aldergia deno, pertsona den aurkezten dena Gero, ahos dugu Sakona ho Gero ere, EH bildu Gero ere Podemos, España maian... Eh, eh, si se puede, irun. Ega da, arkatu, hemen si se puede aldugu... Pla, erri, platafo, erri, plataforma herritarra, sortzen da. Gero ere irabazi... Ira dugu irun. Ira bazio. Ba, Ira bazio irun, uste dut. Hoi, ba, ezkeran itzaren hildotik, je, je, lukete, oain arte Izquierda Unida izan dakoa, ba, e, ganemos irun gaztelaniaz dana... Eko... Bai... Eh? koalio hori eta nola ezain eh. e, borborka dagon podemosekin batera sortu den haiekala deitzen bai diote haien buruari beste alternativa egonkorreko alternativa edo Ciano ziudatan edo igual hemenkal herritarrak herritarrak eh? igualaldetu beharko dute ez dudakit Katalaian zidan espainan Cianos, Po pues igual Euskal Herrian... Herri Tarragona bitu. Adidez, i i Tarrac. Adidez bitu. Keño hori hemen astu zaie? Eh? Kataluniak bai jar ezuten izen catalana. Naista katalenen interesen kontra jo eta espanyolismoa aldarrikatu. Espainian bai xe, xe, xe, xe, azkar azkar jo dute espanyolismoa ta kastellanoz jatorrizko izen batei. Baina Euskal Herrian astu zaie euskaraz hartzea izena. Kasuar izan, dea, izan gote da, nik barkatu izan dea, baina zion nago zetsu. Baina, bueno, baina izango dugun, ez, ba, jokalari hauek, jokatuko dute partidua, eta, bueno, pues, bakoitzak bere estrategia badauka, ez, eta orain pues, egin dezakeguna da, ba, piskat, barkaizta iben dugu, bakoitzaren inguruan, ba, guztenolako auznaerketa edo indarguneak edo aulezia gabeziak edo denarako ikust edo besteik gabe eh aipamen Xume Bategiñez hoy bai gero denbora baldin badugu igual sartuko gea onjarbin enjarbin balago diferentzia chiki handi bat baina bueno i gerora ta astia baldin badugu adibidez eh allí naiz Jocularien izenegin eta aipatuten lehenengo izena PP izan du da Zer, zer dugu peperekin? Bueno, dakizuen bezala, bueno, aina arte, erreparatzen bali dugu piskat, estatu mailan gertatzen aiden guztiari, ba, pepek, ba, bueno, ba naiko egoera txarrean dago, minartuta dago, la esan daiteke. Eta are gehiogu, gainera, antxeta irratiak, aukera izan du, aien barnein kestaen berri, berriari heltzeko el, edo orrira gorribilidade, eskemeska right. ta eta bueno, el ortuduna da kokatzea haiek ba ere haien barneko estan hiru, hiru aterako dituztela. Zenba dituzte? 5, igual hoy le negoingo da, aipamen chiki bat gaur egun nola dago banatua da udaletxea. E, Jakindezazu zuten 25 e, negotik osatzen dutela udal taldea edo Eta hor dugu, gaur egun, PS alias Santano, bederatzi zinegotzikin, gero, dugu, PNV, alias Iri doi, alias Iri Bost zinegotzikin, gero, bueno, bildu izan dakua gara jartan, EH -Bildu. bildu izango dana, alias, alias Oñaz Mitxelena, beste Bost zinegotzikin, Eta ba, bukatzeko bost, bueno, bukatzeko ez, beste bost zinegozikin ere alderdi popularra PP alias mengotxea Juana. Ez, ari ez, horba ez, hiru alderdi e, bost na zinegozikin, eta ora ipatzea, e, PNU izan zara bostka genatea zituna, hortik oso gertu EH Bildu, eta Bildu tikan oso gertu ere PP bizean hiruak oso gertu, hiruak bost na zinegozikin, Eta gero ja, pues bueno, basta, bastante atzerago izquierda unida izango benuke sinegotzi bakar batekin. Bai, baina horgera izan zuten pff, banaketa ezkerran hitza eta hori, euskal euskalor. Bakarrekin. Santi Bakarra. Millan dana ta bakarrekin. Ez, hoiz da orain arte izan dugun argazkia edo. Ordu, oain orain ja salto egiten dugu argazki berri hori osatera edo. Ez Pepeq Beurek ja esaten dute iruzen Negoziateko dituzte lauda Aurrikusten dituzte ja Bi galduko dituzte Hau da, ikusten ja, baituzte bi Igual, iru ere galduko dituzte Baina bueno, hori daude ja ditugu Bizi negozi jokon, eta zergatik ez Izanetek pepeen alako ez, Galera, nik uste dut e, Naiko Garbia dela Naiko garbia dela PPEk ez daukala inungo Ez erri proiekturik, ez nazio proiekturik, hau da, ez euskal herrian zat, ez euskal herriko edozein herriarentzako inungo proiekturik oain arte bizirik iran baldin badu izan da ahien estrategia antiterrorista deitutako horri esker, horri eske lortu dituzte bozkak, Aitzak jori agortu zaien, aizta irrazai asian epatugun bezaloa indik ba erasoak segitzen dituzte Estatu Espainiarren aldetik baina oia Bukatu zaia ja, jai dute. Euskal Herrian, gero tarriago da, ez dakatela inyungo, etorkizunik. Ja, segi segidezatela Espainiara, hemen gero eta babes gutxeago kate Eta horren ari bide da, ja, aurreko lege biltzareko jasotako ostia. Eta oa ingoa, jasoko dutena, oen handiagoa. Haien, jokera gatik, e, ja, ez da ez dara proiekturik ez da horregatik anbezik. Eta gero ere, egiten dutena ere ez du lako bat elaguntzen. Gero Ta, Beste taldeak? aldeak bai, Gero dugu hor Berez Pese alderdia alitzakena ez Baina Santano deitu nahi dugunat Gainera eske deitu nahi dugu Santano alderdia do Azken finean e, mitifikatzen ari baitira Ari baitira Santano dena zentratzen da Santanongan Eta horren islada da Pese kabiatutako kanpaina Dela JAS Hau da Jose Antonio Santano era bat pertsonifikatzen, e, proiektu guztia Santanongan eta ora hor ikusten da ez dago la proiekturik, baizik eta daute jarri pertsona esangoratuzak, porque egia da, ba Santano ja, urte mordozka Damazki Udaletxean, jende askorente ta da, beste askorenta ta oso txarra ere, hoyia e, izan bar da, ez eta hor adibidez, badu ere Santanoberak ehrenegun egindako gaipamenak nun, Esaten esatenzun E, beraiek behatzi zinegotzei eusteko modu bakarra, da aurten, ba alderdi politikoa jo dagoenez, ez zinegotziago, zinegotzia lortzea merkeago izango da. Honek zesan nahi du. Bozkakupuru, txikiago batekin, zinegotzia ateatzeko handiago bat duzula. Eta hoi da, haiek dakaten itxaropen bakarra behatzi horiei eusteko. Zesan nahi du honek. Beraik ere bakitela, azken laburtetan, ez dutela bat ere, bat ere, bate ongi egin eburutako gauzak. Egin dituzten gauza hon bakarrak bat da beraien esto izarra dela lortu hituztela e, aurrekontu parte hartza batzuk parte hartzea bultzatu dena. Baina jakin dezagon nondik dator parte hartze horren bultzada. EH Bilduk eman dako tabarra batik, ebizan H Bilduk parte hartze parte hartzea. Olei bai, gero, eh, PSEek egindu parte hartu hori haien modura eta gustatu ez zaien parte hartzeak ez dituzte kontuan auki gero erabakiak hartzeko. Gero beste eztabaida bada, ea zu parte hartze prozesu bat aurrean baten duzunean, gero men egin barduzun edo ez, bertan hartutako erabakia. Oini uste parte hartze, konsensua eta inguruko bestezta baidabat dela. Bueno, emendakaz jarkoi ez dira laia apenas denbualarik ematen, barkatu luzatzen ari baldin banaiz, eta bueno, bagerora dugu, bueno, Podemos sortutako fenomeno berri hau, hasieran oso polita, ilusio handiakoa, asanblada, parte hartzea, jaso bartituzten sinadurak, segituen, lortu zituzten, Mañana orrenbeste asambleak den era bakia bardunez, denok parar dezakegunez. E, nik eh, ni ko haien programa ez dut ikusi, ez bait dute oraindik publiko egin. Ezakiz zere esperuan daude, baina nik daki nada, irungo bueno piso handia kide batek, podemosen, eh, podemos, eh, podemos utzidu programakin bat ez datorrelago. Ordun, ja eta idea atzeratzen arik programa horren. Ez, ba, publiko egite hori, edo, horrek ere zeh, zeresan nahi du. Gero, zeresanik ez ja estatu mailan sortzen ahi zehizkien, barnei kamikak, monedero, monedero kaldein du, berez, haien borroka ideologikoaren, bueno, pertsona nagusia zen, kanporatu dute. Juna eginda. Kanporatu, edo, jun da eh, asko engatikan, askoetaren zuten egia lehen, Podemos ekzekan, diskurtso, ez ezkertera aldotik, borkiztaren izan du, mapaten ematen du, haztuz aiela, oainot eskundea gainean dituztela, ideela erabat, zentrora itzultzen edo, hau da, sozialdemokraziako dakan, joera, nagusia, <coughs> eta iruneako ere, ne guztatuko litzaidake, batzeronako ez, proiektu dakaten, bai euskera reiko, ez eskuntzareiko, alardearekin, abertze, iritzia dakaten, eta zerena izu esatea, nehi, Hoide, hau bai eta besteare bai, ez dakinik ez egoki izan daitekeen edo ez, baina bueno, iabako itzak, balora dezala. Gero dugu hor ziudadanos, edo iritarrak, edo ziudadantz. Ne ustez, honek ba, bai lortuko dula PSE-en desadoztasuna PPDekin aserre, eta uipe, uipe, uipe, uipe, deko, upe ideko, eh, bozka bai bereganatuko ditula Eta aukerak ere izan ditzakelan eustez zinegotzi bat ateatzeko besteen desadostasunak bilduz haren mesedetara, ez? Eta gero geratzen zaizkigu, ba oain arte azken lagurtetan, ba pixkat e, oposizioan egundu dien bi alderdi ez zindartxoenak, baina bai joko gehiena mandutenak, batetik, ba ezkera netzizier daunetzen dakoa gogaren Irabazi plataformaren baitan aurkeztuko dena, hau ei pues, bai dakate, pues, berez estatu federalista o estatu federal baten aldeko programa ingen lukete, baina bai Ikuspegi Ezkertea bat bermatu z edo eta bueno, oi argi da, nola oain arte, beraiek EH Bildukion batea izandia etengabe ps ez? Pues, marra gorriak ez ari dizkidenak bideak erakutsi izketenak, eta nolaiteko alternatibak ere maigainan jarri dituztenak hituztenak, da beti ere, bospesek, gehiengo aukita peperekin, dana, txak, zokoratu ez. Eta bukatzeko dugu eh atxe bildu ez, ba, aiek dioteen bezala, eh, gu gara alternatibo da leloa, beraiek baitira alternatiba, eta bai da, e-atxe bildu kaldarrik duen gauza bat, ez gaitatela engainatu, eh podemos ciudadanos talako alderdiek aldarikatu dituzten hainbat gauza berritzaileekin eskera bertarako urteak damazki gauza hemen Euskal Herrian e, praktikan jartzen uprata jarri naian uzten baldin baiete, esperientzia bat badutela, proiektu bat badute eta be dira benetan Irunerekiko pues alternativa egia biakatu dezakeen alderdi bakarra edo Hau da gehatzen den orkesten dien jokalariak, zaki zein den zuen guztokoena. E, ez gara horreztare sakonki sartu, pues, eh, bakoitza ez, esan ez bueno, Pepe, pues, pues, piskat zer dira Pepek, pues, dizez, e, pisoia argi dago ez, sozialdemokraziaren bidea segitzen dute. Vale. Gero PP hau dira liberalez, Zer ez da nire nahi du liberales, bai. E, eskubide individualen, sozialen aldekoak badira, baina ere libre merkatuaren aldekoak dira horrek suposatzen duen guztiarekin. Ordun, klaro, ordun, bakigu libre merkatuak zer ekarzen duen, ez? Igual, horrekin, hoi entzun dutzi bat dugu. Sozialdemokrazia, baki iziten du, libre merkatu hori babestu, eta noz betean ezkertiar sasi ezkertiaren itxura hartu batzutan baskubide sozial batzuk aldarrikatuz atuz liberaren lanetik. Gero Podemos dugu ez dakiten aiek ere zer diren. Gero dugu ehatxe bildu, ezkera bertzailea bertan sartuta dagona eta batik gu ezkera beti iraurtzaetat izan bere burua, mugimendu politiko batela eta independentzia eta sozialismoa izan beti ipar horraz bertzaela. Espero dugu, hoi mantentzea eta ez galtzia. Gero ziudadanos dugu, batak jaiozana. Kataluñan, Kataluñanen prozesu independentziaren kontrako mugimendu gisa eta horren baitan, gero lortu du pues, Estatu Espainiako krisi demokratikoan aintzat hartu edo lortu du ere nolabait ez sortzea pues, Estatu Espainiako lekuenz benetan eta horren aibidea, Andaluzian lortutako emaitzak eta zeresen ez ja inkluso pse paktatzeko pres. Ostia, hori ere entzun beharra dago, eh? Kau, eh, Eta gero dugu, ba, Izkerda Unida, abeti bezala, Estatu mailan beti izan da ezkertiari kuspegia berez aurrera manduna, ez duna inoiz lortu erreferientzaltazun bat ezkertearen aldetikan, hor, basnera unerketa bat, egin barko ez zedikan benetako ezkertiarrek ezute konfianzaien gan, asibarko dia pila jartzen, benetako neurri ezkertearrak aldarrikatzen atzen maikaina jartzen, eta aldi berean Euskal Herria aintzat hartuz. Eta hori da piskatak agumuno, jokoa, txakita doztabeten edo ez egindako ausnarketa hola gainetik tita batean, baina hau da dakaguna. Eta hoain, mm. ba, nik hori bai, hemendik bai ilustatzen dugu, ba, baten batei konfiantza eman ezkeo, hori ba, talauean, pues, boskatzea jun, txakit. Hori da, eta bueno, e, bisargorrikin dako osnurketaren ostean ja e, saioa bukatzen jomar dugu, orko saio beretze izan dugu, Perez, elkarrizketa bat egin egin duen, baina bueno, ez da posible izan, orduan pixkat korrikata presaka kontra programazio bat egin barizan dugu. Eta bueno, ala ere ez gara astu eta gaur ere badaukagu ezker gantxoa saioa gurtu baina lehen. Eta gaurkoan, ezker jungo da... Atxiloketak egin dituzten estatu terroristarentzat. nahikoa Naikoa dugu atxiloketekin... E... Beti Euskal, Herri, Euskal Herriko gazte dia, gainera hogeita sortzi gazte e, epaituak izaten ari zirena, lokalizatuak izatuak zituztena, zenolako behar erakustaldi hau egiteko. Beste bain ere, e, nere iritzean eba zute eta lehen e, aipatu gabe gelditu naiz, naseiro kasu eta zaririntzenean, hori dena esan dugu alderdi popularraren gabezi guztiak nolakoak ziren, eta nerezko erregimena ba besteko egiten dituzen manioren artean daude. hau da kaso honetan gaur lertu da naizoreren, bueno, lertu, atera da naizorena eta nola egingo dugu bestaldera begiratzeko? Ba ditugu ditugu 28 gazte, atxilotu ditzagun batzuk EA zen nolako erantzuna dagoen eta ea nola giratzen dugu burua. Besterik gabe ezkerrangiotik hau izan da dena, hemendik bihaste barru izango gaituzue eta espero dugu saioa xuko naixoa egitea, beti saiatzen gara, baina bakizute egunak era izaten ditugu. Eta dau izan da charretako batagian no, o ba, eh? Ke da, ke da, ni hesteo Bueno, jarrói. gero hongo da betiko frikiren bat. Es, eh, neri olageia gustatzen zaiz. Bueno, ba zengo degu, ba horrela. <coughs> Baina, bueno, besteri gabe, agur bero bat eta atxilotuak askatu. Agur. Osteunitik behin Laroitabetzi puntozaztia Antxet eirratia Sortitatik bezitara Kapitalari Muga imposatuei Espekulazioari Eskergantsoa Ezker Eta saio horren errepika Postiraletan Ordubitatik aurrera